і ми рушили крутим плаєм у гори. Останніми днями всім мене вели в свої гори, і на рідному боці, і на чужому. Та вибирати мені не випадало. Кущі зокола кухпилися молодим цвітом. Старий підступав до них, зривав чічки, розтирав на долоні, принюхувався, чомусь тулив до чола і шептав сам собі якісь латинські слова. Чужі гори не різнилися від наших, такі ж предковічні й мовчазні, ніби застигли у тиші камінь страв'яною плішиною на тім'ї і по закрайках убрані в ризи смерек. Лише ворини на перелазах тут в'язали вище, і дещо іншу нуту мали мідні чінгови на шиї в худоби. Пополудні ми вийшли на вівчарську стаю. Люди. У вовняних ногавицях поштиво познімали баранячі шапки. «Бу надзіва, пане аптекарю!» «Слава Ісу, поважний Джордже. «Заберіть від нього мої речі і дайте якусь одежину», – розпорядився пан. Це була його полонинна царина, його літній випас. І мав він тут свою окремішню дощату хачину – коло якої паслися дві білі кобилиці. Коли ми виганяли вівці на пашу, поважний Джорджа сідав на одну з кобилиць і пускався в свої вояжі де флор – квіткові мандри. Вертався ввечері з притороченими до сідла пахучими торбами. Хтось розвішував привезені трави під сволоками, а хтось видоював його кобилиць. А тим часом випивав горня вранішнього молока, що встигло збурдитись під листом хрону. Скисле кінське молоко пив лише він, і лише він заколочував сир на буз. Коли здоєне молоко достигало в бербениці, заправлене клягом слуночка молодого теляти, ватах діставав тримбіту і пускав по долинах репучі рулади поклику. Нижкли птиці, а вівці піднімали плаксиві морди, дослухалися. Старий пан повертався на той гук з лісових хожаїв. Мився до пояса в потоці, одягав чисту сорочку, зав'язував голову широкою биндою. Тоді заходив у темну комору, пропахлу овечою вовною, і починав чародійство. «Ніхто не смів туди пхатися!» Та якось у смурний день він покликав мене подержати лампу. Молоко гусло, жовкло, але він не спішив торкнутися його масної вощаної плоті. Витяг бляшану баночку і війнув у бербеницю якоїсь перетертої трави. Тоді закачав рукави і встромив руки в молочну гущу. Бережно. Возив ними в посудині, перебирав, підгрібав з долу дгорі, ніби щось ловив жменями, і завмер. На виду його написалася одухотворена напруга, а руки ожили знову. Тепер вони любовно гладили, пеленали невидими дитинча в синюватих родових водах, в які на моїх очах обернулося Ще недавно густе біле молоко, і ось воно народилося і сміло випливло на світ, кругловиде, сирове тіло. Втомлено-радісний пан Джорджа підняв його обіруч, аби стекло краснуватим соком. Мене попросив постелити чисту пелену. Сир прухко влігся на дошку, згори старий Устромив голівку дикого маку. Чи не видиться тобі, що сей буц схожий на жіночу цицьку? зазвідав він. Так, ганьбливо потвердив я. А ще подібний договерли під снігом. Він глянув на далеку вершину під шапкою снігу і підняв догори перст. Твоя правда, згодився, бо сир і є. Дитина гори, так як ми, діти неба і землі, голова наша кругла, як небо, ступня пласка, як земля. У неба є чотири пори року, п'ять стихій, дев'ять сторін світу, з центром триста шістдесят днів. У чоловіка теж є чотири кінцівки п'ять внутрішніх органів, дев'ять отворів, 360 суглобів. Природа має вітер і дощ, холод і жар. Чоловік теж може брати і віддавати, гніватися і радіти. Вуха й очі, то сонце і місяць, а серце – господар. На обвітреному лиці мого пана лежала печать спокою. А в самій його натурі, втмічав я, були замішані добродушність, розсудливість, настирність і нутряна енергія, що дивним чином підживляла тих, котрі були поряд. Я супроводжував його тоді з обрусом до потічка. Вмиваючись, поважний Джегорджа, так його всі називали, оповідав – був давно на світі один чоловік, смішний, як я. Все його з дому куди стягло. Двадцять років поневірявся морями, а звався Одіссей. «Цар і такий, доклав я. «Так», – хитро кліпнув він і запитав уже по-грецьки. «Ти знаєш його історію?» Читав у Гомера: Все добре. А знаєш, що Одісея повернула домів із мандрів? Знаєш, за чим знудився? За жоною, Пенелопою твердо казав я. А де? За своїм сиром! Смак сиру марився йому. Сон-фромаж! Останні слова старий мовив по-французьки. Свій сир. Мав мій пан звичку перескакувати з одної мови на іншу, як білися з гілки на гілку, і мене це вражало. Я теж пробував учитися говорити по-французьки, похвалився я. Не треба пробувати, треба говорити, прошамотів він по-польськи і пішов до своїх трав.